תחבולות יקנה, להבין משל ומליצה, דברי חכמים וחידותם. יראת אדוני, ראשית דעת, חכמה ומוסר אווילים בזו. שמע בני, מוסר אביך, ואל תיטוש תורת אמך, כי לווית חן הם לראשיך, וענקים לגרגרותיך. בני, אם יפתוך החטאים, אל תובע. אם יאמרו, לך איתנו, נערבה לדם, נצפנה לנקי חינם, נבלעם כשאול חיים, ותמימים כיורדייבורו. כל הון יקר נמצא, נמלא שלל. גורלך תפיל בתוכנו, כיס אחד יהיה לכולנו. בני, אל תלך בדרך איתם, מנע רגלך מנתיבתם. כי רגליהם לרע ירוצו, וימהרו לשפוך דם. כחינם מזורה הרשת בעיני כל בעל כנף, והם לדמם יארובו, יצפנו לנפשותם. כן ורוחות כל בוצע בצע, את נפש בעליו ייקח. חכמות בחוץ תרון נא, ברחובות תיתן קולה, וראש הומיות תקרא, בפתחי שערים בעיר אמריה תאמר. עד מתי פתיים תאחוו פתי, וליצים לצון חמדו להם, וכסילים ישנאו דעת. תשובו לתוכחתי, הנה אביע לכם רוחי, אודיע דברי אתכם. יען קראתי ותמאנו, נטיתי ידי ואין מקשיב, בתפרעו כל עצתי, ותוכחתי לא אביתם. גם אני בעדכם אשחק, אלעג בבוא פחדכם. בבוא כשואה פחדכם, בעדכם כסופה יאתה. בבוא עליכם צרה וצוקה. אז יקראונני ולא עאנה. ישחרונני ולא ימצאונני. תחת כיסה נעודעת, ויראת אדוני לא בחרו. לא עבו לעצתי, נעצו כל תוכחתי, ויאכלו מפרי דרכם, וממועצותיהם יסבעו. כי משובת פתאים תהרגם, ושלוות כסילים תאבדם, ושומע לי ישכון בטח, ושאנן מפחד רעה.